Nabi sedapat puasa tanggal sembilan sekali dan nah, sebagaimana yang tersebut tadi nah, di samping kita melakukan puasa Ashura di sana ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam yang Nabi menjaskan <tuh> Man wasa ala ialih fi yom Ashura wasa alaihi fi fi fi syishliha barang siapa yang meluaskan keluarganya, ada meluaskan belanja untuk keluarganya pada hari atur sungguh akan diluaskan oleh Allah rezekinya pada setahun penuh zaman dahulu zaman al-imam syafi'i disana, ada seorang imam, ulama besar yang bernama Sufyan bin Uyaynah Rahimahullahu ta'ala Al-Imam Sufyan bin Uyaynah Rahimahullahu ta'ala Berkata Ini hadis Sudah saya praktekkan Saya laksanakan Saya gunakan Setiap tahun Sampai 60 tahun nyata Dan berbukti hasilnya Artinya segi penghidupannya, rezekinya luas tidak pernah sempit. Nah kita kita ini kesemuanya selalu mengharap-harap dan berusaha semohon-mohon dari Allah Subhanahu Wataala agar diberi kehidupan yang luas, jangan sempit. Artinya rezekinya cukup luas, gampang, mudah mencari rezeki. Nah ini penting sekali. Sebab kita kita ini jangan sampai hidup melarat jangan sampai hidup fakir sudah melarat fakir kekurangan serba kurang apalagi banyak utangnya enggak repot paling enggak baik paling enggak enak orang banyak utang utang itu Hamun bil lain wa mazhal hatun binnahar sedih susah di waktu malam Malah mau tidur, mikir hutangnya sana sekian, sana sekian. Dah nak tidur, mimpi-mimpi enggak -mimpi enak. Kalau sudah pagi, takut-takut, -taku, rasa hina jalan di jalan, ketemu orang yang diutangi lari. Nah, bikin takut bingung, cari hambal bilail wa mazalatul binhar. Nah, agar kita terhindar dan selamat daripada terpaksa hutang-hutang tadi. Kita supaya berusaha dengan minta pada Allah, Gangsa rezekinya, jembar rezekinya, luas rezekinya. Nah, ini sekarang ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Man wasa ala iali fi almi asyura, wasa alaihi fi sana tiku Siapa yang memperluas belajar keluarganya hari asyura, diperluas oleh Allah rezekinya dan sahut. Yang tadi saya katakan Al Imam Sufyan bin Oyerah mengamalkan ini Ini salah satu orang Apalagi beberapa orang juga begitu Nah bagaimana Meluaskan belanja Kalau orang itu Berbelanja setiap hari Seribu rupiah Setiap hari belanjanya Seribu rupiah umpama Sekarang dat dat dat datang Hari Al-Shuram supaya dia menambah 3,000, 4,000, 5,000 atau apa lain nah, yang biasa 2,000 dia tambah 5,000, 4,000, 6,000 yang biasa 500, 1,000, 5,000, 1,000 eh, begitulah dia tambah. Ya membuat apa keroyolan di rumah untuk terbuka nanti dan sambil untuk sosial kepada fakir miskin terutama anak anak yatim nah ini namanya memperluas belanja apa membuat apa sesukanya menurut seleranya dan kemauannya dan keinginannya tidak ada ketentuan karena kalau orang sudah memberikan belanja pada hari itu besoknya jangan dikurangi ya tetap sembilan mestinya jangan biasanya seribu hari asyura keluarganya diberi lima ribu ini hari asyura belanja saya tambah besok lima hari tidak ada belanja ini sangat Ini beleng Ini khusus Nah ini Sekarang ada yang tanya Kalau masih bujang bagaimana Bucang hidup di indekos Ya bagaimana Tidak punya keluarga Ya untuk dia sendiri dan lu saudar Saudar kau Nah ini kesempatan yang baik Maka Laki-laki dan perempuan sama sekarang ibu rumah tangga, tidak ada suaminya, tidak ada orang laki di sana, dia ibu rumah tangga, dia ibu rumah tangga ini yang biasanya beran, beran, ya, ya siapa biasanya, siapa saja pokok orang yang mempunyai keluarga atau dia sendiri yang dia tanggung, beran, beran, ya ini luaskan. Nah, di samping untuk dia sendiri, ya, untuk berbuka nanti, dilambahkan untuk sodakoh kepada fakir miskin kepada yatim dan sebagainya terutama pada hari itu adalah minta mengemis dan sebagainya, jangan sekali-kali ditolak, ini banyak kejadian-kejadian cerita dan sebagainya dari ulama-ulama dan awliya zaman dahulu kemudian di dalam hari Ashura itu, ulama-ulama kita menganjurkan kesempatan agar kita gunakan kita adakan pembacaan doa Walaupun kalau kita ambil aslinya dari Nabi Muhammad SAW Untuk kita membaca doa khusus pada adat tidak ada Tetapi anjuran doa itu secara mutlak banyak sekali Dan Al-Quran pun dalam hadith Nah ini kesempatan-kesempatan baik Kita gunakan untuk kita tingkatkan ibadat kepada Allah termasuk doa Karena doa itu pun masuk ibadat al ad U kata Nabi Mukhul ibadat Doa itu sari ibadat Atau sum-sumnya ibadat nah, Di sana kita ajak doa. Ulama-ulama yang menentukan Atau menghancurkan agar kita baca Pertama kali Bacaan Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Tujuh puluh kali, lalu doanya Subhanallahimil al-mizan, muntal alim sampai wassallallahu, akhirnya ini dibaca tujuh kali. Maka saya anjurkan, masjid-masjid, surau-surau atau langgar-langgar, jamaah manapun saja, laki-laki, perempuan, tidak punya jamaah ya perseorangan, malamnya. Masyuro di malam Jumat ah, depan ini atau paginya atau sore Jumat ah, siangnya baca sedekah. Sedapat mungkin berjamaah. Kalau berjamaah membaca hasbunallah wa ni'mal bersama. Lalu doanya dibaca oleh Kiainya, atau imamnya atau pemimpinnya yang lain mengikuti. Umboye membaca Subhanallah, semua mengikuti Subhanallah. Mil al-mizan, mil -al mizan Jadi serentak ikut membaca ini, nah, agar kita mendapat karunia dari Allah SWT. Memang ada hadis begini secara mutlak. Inna lillah fi ayyam jahriku mala fahad fataarrohu lah. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai dalam masa-masa ini hembusan rahmat. Busan istijabah Makan jaraklah kamu kesana Majulah untuk mengambil kesempatan Jadi di saat-saat kita ini ada Kita tidak tahu Ada saat-saat barokah Saat-saat rahmat Silahkan sambil ambil cara kasarnya Ada hujan-hujan Dan tetesan-tetesan rahmat Kita tidak tahu Majulah kamu sana Jaraklah kamu kesana Maju kesana, kesana Untuk mengambil kesempatan inna lillahi fi ayyami tahrikum la nafahad nafadun busan, rahmat, barakat dan sebagainya fata'aradu lah majulah mencari itu nah, siapa tahu sama saat-saat yang penting, nah ini jadi kesempatan sebaik-baiknya, nah maka itu apa yang saya sampaikan undaknya, secara secara menerimanya mengamalkannya dan ikut serta menyampaikan Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu sallam bersabda beli ruani walau ayah jadi kita ikut serta menyampaikan. Nah kalau kita menyampaikan ada orang yang ikut satu dua kita kita ini berpahala sebanyak pengikut pengikut itu. Sebab mandalah Allah dan kata Nabi Muhammad sallallahu sallam falahu mithlu a'jri mantabiyat la yang kusu min ujurim syaitan Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, Kepada kejujuran Ibadat, toat dan amal-amal Soleh, orang itu Mendapat pahala semacam Pahala yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala orang itu Kalau kita sampaikan Lalu diikuti orang 10 Kita mendapat pahala tambah berapa? 10 Lalu 10 men menyampaikan kepada orang lain 10, 10, 100 Kita ada tambahan 10, 100, 10 Begitu seterusnya ilahimu kiamat tapi na'udzubillah Kalau orang menganjurkan perbuatan yang tidak baik Dia dapat dosanya Bagaimana da'ilah zalatin Kana'alaih miflu wisri man tabi'ah Layang kusu min auzari musya'id Padahal siapa yang mengajak kepada kesesatan Dia mendapatkan Dosa sama dengan yang Mengikutinya Anggap adalah Mengajak perbuatan yang haram Diikuti oleh orang-orang Masuk perempuan perempuan terbuka auratnya bagi celana jalan bagi lalu ya berlagak syariat ikut dapat dosanya itu. Wah saya tidak pernah begitu. Saya tahu begitu kenapa tidak larang.